Bidasoaldeko herri muggemen duen irratsaioak. Pazu mediak eta antxeta irrratiak ekoiztutako emankizunak Poliki? pentsatu osasun mentala patxa ausnartu goro jabetasuna herrien nagusitasuna lorra natura bianistazuna chingurri ochak Zaldeon beha Zaldeon limoi Zemo saubiltza Ez dizut kondatuko gobe Bueno, presa katakorrika baina urteko azken saioa beraz pare bat asteo porri zerren dituzu Guau, wow, ez du sinisten, benetan Esplotazioan txeterratian ez dain bestekoa Bueno, bueno, itzai genuke genukela saio hortaz Baina ez dagoaztirik, ez da? Ez dagoaztirik, ez dagoaztirik, ez korrika <risa> Eta azteko, ongi etorriamango diegu gure entzule guzti Ongi etorriak beraz, et, txingurri hotxakera, txeta, txapa Eta zintzilik irratietan, entzuten alduzuten saioa Esaten genuen bezala urteko azken saioa izango duzute gaurkoa Pare bat azte, aztez bauporrak hartuko ditugu Eta bueltan egongoera okerrez banago urtarrian bederatzian Eta ba hoxe, txingurri hotxakonekin eta herri hotxakekin orokorrean Eta gaurkoan beha zer prestatu diguzu Posten haiz galdera hori egiten bezala ez? Baina <laughs> Bueno, erantzuna utziko dugu hola Hiko joango geha, pizkanaka lantzen, gaurko dauzkabon gaiak Bueno, aurreatuko dugu zerbait. Zura gaur la <laughs> Bueno, gaur eh, justo bensu zen ere eh, ba, burutuko da bilkura nagu, bilkura garrantzitsu bat mm -hmm. Bilkura horretara gipuzkoako hainbat mm, kolektibo keien bat lurraren alde edo aspigituran diren aurka egitasmo erraldoien aurka borrokatzen duten eh, kolektiboak dira bat. eta bilkura nagusi batetarara daude deituak gaur eh, Donostian talburoa izango da Berez egongo dira ja bildu akordu hauetan eh? ez seiterditan da bilera bea seiterditan esaten baduzu nabaritzen da saioa grabatzen ari dugula Baina, bueno, beste guztietan zuzenean izaten da, esan barra du. Eh, Imaginatzen du temen ikan ja kaleratze zuzena, ez? Ba, ba, ba, bai. Gero kexatuko zea baldintza txarraketa, baina ez dakit, ola. ola ezin da, Ola ezin da. Bueno, badugu horretaz gain, badugu eskusa bat gaurkoan eh, ba, saioa grabatzeko eta zuzenean ez egiteko zeren eh, Irunen hospital zarrean Ba, momentu hauetan, entzuten manari bazarete faltsuzko zuzen horretan, burutzen ari delako aurkezpen ba, bat, e, Kataluniako kooperatiba integralaren aurkezpena eta txingurriak bertara jumargera ba, urtarrian, bederatzean bultatzen garenean ean, ba, materiala izateko saiorako. Eta gozak gehiago? Azkenean, nirean kasartzen geturrik zaizu bueno, bueno. propaganda egiteko. Baina, bueno, propaganda egiten algenun eta... <laughs> Jaiko beraz orain ospatzen hain diren bilera horreta hitze dugu. Edur. Bai, hori Baina neskatuko dizut musika egoki bat. Mm -hmm. e, ba, ni kontratatu aliseteko gauzak erats eginago batean. Oso ongi, ba momentutxo bate matemai dasu, sintonia entzuten amaitzen dugu eta segituan jarriko dizut musika egokia. Bai, baina hori baina lehenago Iragarri dugu ere, gurekin okiko dugola gaur konbidatu berezi bat, hain zuzen ere, eta azkenean, gurekin egongo da tartalari bat. Benetan? Bai. Tartalari famatu horietako bat? Fa, tartalari famatu horietako bat. Norbait ez bada... Ez da gutxe gaurako. Norbait ez bada goratzen e, o, ez badaki tartalari eta ze, ze, zergatik garen, garen, pues, barzinari botatako tartalari horietasari dubergera. Eta izango dugu, gombi da tu bai, o, ta... Hori bai dela nobeda de politxea eta ez? Bai, eta horrekin batera iragarri behar dugu Ba, kampaina, hautezkunde kanpaina berezi bat eta ara emango diogu laukera gaur Eta kanpaina horren nizemburua izan izango da Urrengo lendakari, tartalari Gainera, eta hori ere bai, urrengo lendakari, tartalari Ez izango, ez? Eta gainera, az, ez, ez dakit nahi duzun iragarri ja edo ez, baina tartalari hoien inguroan eta santo Tomasak datoztela, horre e, ere bai, badugu zer iragarri, ez dakit ja ingo dugun edo ez. Bueno, bai, esan desakegu, bueno, ez, ez dugu guztia esan behar, baina gure entzulei, komentatzen alugu, bueno, ba, nahi balima madute tarte honbat pasa, ba, gertzeko urdanibia plazatik, moskutik. E, Aste azkenean, narratz, iluntzeko sortzitan. Hori da, Santo Tomas egunean, Bertan Kriston giroa egongo dela, eta giro retaz, bueno, giro oiko giroaz gain, ba, giro tartalara ditxu edo bai, politiagongo euk... darea. Bai, eukiko dugu hor, bueno, parre batzuk egiteko aukera, espero dugu. Oso, ondo, ba, ne bau zu, hasiko gera, eta eskatutako musika alasai hori jarriko izutazteko. Herriotxak. Herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako emaukizuna. Proiekto eta espigitura lan erasokorren opozizian urteetako lana daramaten herri mugimenduek eta taldeek, kipuzkoan elkarrekin, herri mobilizazio dinamika berria, abian jarri taszpigituralan handiak gelditzeko eta garadapen ereduaren aldaketa, sakon baten beharra aldarrikatzeko, manifestazio bateratua deixuko dute. mugimeen herri mugimenduen, mugimenduen baterakoen ekimen honek, herritarren presiari eta jendartearen mobilizaziari deihi egiten die. Beraz, hain zuzen ere, azken hileotan kipuzkoan PSOE, PNV, PP alderdi politikoek, ingurumenean, ekonomian, eta gizarte arloan kaltelarriak eragiten dituzten era guztietako azpiegitura, lan handien, alde, Resionatzeko egiten ari diren kanpaina politiko eta mediatikoari erantzuteko, tartean daude HTA, Errauskaioa, Jaizkibelgon superportua, Oiarzun lezo gantzurizketako plataforma logistikoa, Donostialdeko metroa, Hondarribeako aeroportuaren edapena, Zubietako makroespetxea, ingurabideak eta abar, Baita bildoria espieagitturen nauzian trinkotasuna eta jarrera, konsekuentea eskatzeko ere, etorkizuna hormigoi gehiagorekin eraikitzen ez dela. Esan da, egin du adierazpenekin bat etorrita.. Horren bestez, uneotan herritarrek preio egiteak duen garrantzia azpimarratu eta jendarte osoari mobilizatzeko dealdia egin nahi diogu. Gure lurralde azki ondatuan eraginduten duten geldiarazteko eta egungo garapen eredu aldatzeko atzererazina den osnarketa, aldi bat irekidadin, ezinbestekoa den indarra egiteko. Gauza korrela, Bizi dugun abadagunean eta krisialdi ekonomikoaren ondorioz ere Azpiegituren inguruko eztabaida berriro piztu denean Ipuzkoa desberdin baten alde eredu aldatu Azpiegitura lan handiak gelditu Lelo eta aldarrik apen amankomunarekin bat egin dezaten dei egiten diegu herri kaltetuetako biztan lehi Eta talde guztiei herri mugimenduai eta erakunde sozial ekologista Sindikatu, pintar eta odal guztiei denon parte hartzea eta sustengoa beharrizkoak izango direlako mobilizazio honetan. honetan rel lurraldean erakiten jarraitzen duten, era askotariko gizarte ingurumen gatazkei buruz ohartan hasi behar dugu. Hzeteri dagokionez, zailala Gipuzkako lurraldeari eta orografia, orografiari gutxiago egokitzen zaion proiekturik aurkitzea. Eta desegokiitasun horrek berezikilrriak egiten, eta desegokitasun horrek berezikilarriak berezik egiten ditu azpigitura erraldoi honen kostu ekonomikoak eta gizartean naiz ingurumenean eragiten dituen kalteak bai obrak egiteko unean eta bai funtzionennduan. Jaularitzak berriz bimila hamabigarren urtean altzeteren gipozkoako zatientzat, hirurehun talurogei milioi euro zuzendu asmoa ditu, murrizketa gogorrak iragarri dituen bitartean. Esan beharra dago ordea, Euskal Yaren Obrak gelditzeko erabakia atzeratu beharrean, orain egokia dela azpiegitura megalomanua gelditzeko, gutxi gorabera, bera, eunko amabost, okay, baita orain arte obretan egindako gaztua. Egitaz mozoan egin beharreko gaztu guztiarekin alderatuta. ako errauozgailua dela eta, usuzbilgoitunak eta herri mugimenduek, eskatutako geldiraz, geldirazpena eta luzamendua atzeratzinaak dira, baita geroz eta udalerri gehiagotan atesateko sistemaren bide zaborren, gaikako, bilketa, tipuzzkoa osora zabaltzea ere. Oiiek baitira zaborren kudeak eta arrazionalago bateruntz jotzeko bideak.. DINERIA Ondaile bidol. Fraiskegalba, Fraisp, superportuaren egitzasmoa, Gipuzkoako kostaldearen aurka nahi duten atentatu ekologiko mortitzena litzateke. Eraikuntza enpresen eta energia sektoreko interesak defendatzen ari dira superportuaren bultzatzaileak eta bere horretan tematuta jarraitzen dute. Ondorioak baliogoreneko ingurune paregabea suntzitzeaz gain Kostu ekonomiko itzela eta gipuzkoako gune populatuenetako bat zulo beltz batean bilakatzea lirateke. Ondasun kolektiboak, naturbaliabideak, zein lur zoru publikoak privatizatuz eta kalteak ekologiko-ekonomiko-sozialak gizartearen bizkar rutziaz. Superportuari atzekitako, atxekitako, oi hartzun lezo gantzurizketako plataforma logistikoak berriz, balioan diko egun talaro gehi hektarea takon nekazaritzako lur zuntzituko litxuzke. Berrezkoak tokiko nekazaritza talikadura zubirean otasuna torkizunigabeko hormigo jaren azpian kondenatuz. Ta hil doberean Donostial, donostialdeko LZTPE do PTP Zubeta Errozkajoa Mutrikoko Portuak eta eh azken garaionetan e, Araban egin nahi duten gazfrakin ere bueno e, kritikatzen ditu agiri hau eh laister publikoa egingo den agiria adostu ondoren e, manifestazio erraldoi horretara komokatzen duten kolektibuen artean eta hoien berri emango dizuegu hemen txingurri otzetan, hemen dikaurrera. León. Aupa, bueno, ba, bueno, va lehen iragarri bezala, gurekin daukagu gaur gortko bejero. Eta, bueno, berada e, denon ezaguna izan zen ekintza bat burutu zuen lagun hoietako bat. Eta ekintza hori esaten genuen bezala, izan zen eh Pirineoren batzarra, Barcina, Yolanda Barcina rezidentzia hartu behar zuen e, Pirineoko komunitateko bilkura horretan Tuluzen e, berari bueno, e, tarta bat jaortizio, tarta lari oietako bat. Eta, bueno, ba, ba, hemen zurekin kontaktuan jartzeko saiatu ginen beste bingorka ez genuen lortu, eta gaur azkenean gurekin zaude zuen ekimen horren berri emateko. Bueno, lehenago lehen dago zer modu zaude. Ongi, ongi, ongi, ongi, ongi, ongi, honi, eta beste kideagere ba, guai koz, nahiko, nahiko lazai. Ongi, bostutzen geha, benetan. Bueno, buize, agian gorka ongi eruditzen bazaizu, hasieratik asiko gea pizkat, eta, bueno, kontatu zer gaitikan joan zin etan zer zer zen gertatzen bilkura hartan, eta nola Baiba. joan dena favorez. <gülsat> Igual, azera ziratik azteko zengo dugu ba, mugitu ez dela honginela, ez da? Egoal, piskat jenari mugitu zerren edo bat zer egiten duen azaltzea, ez? Laburki, bero <gülsat> <de> sartu <gülsat> baino lehen ja egin zahoratamantan. Ta Oztongi, bai. Na hitere, ba, mugitu oindela urte tardi sortuzen e, taldea da, ba? ofizialki edo publikoki urte tardi hausnartetan ba, eta ba, demora gehiago, beste urte bat ego honginen eta no ere mugitu ba HTren eh, inguruan ja borroka naritzen jende desberdinen arteko ba ausunak eta baten ondoren sortzen da eta batez ere ba HTren borroka urtepile bada ramazki eta ja mugituruen sorrera ba, obrak haseta e, dauden une batean egiten da ezta orduan HTren eh, aurka ba desubidentzia aldarrikatuz sortzen den taldea dugu ezta mugituk ekintza e, desberrinak burutzen ditu eta pixka bat e, balde batetik ekintza e, e, ikusgarriak edo hola e, egin izan ditugu beste batetik informazio mateko ekintzak eta leroa bazken hau sartuko denuzke bat pixka bat ekintzak e, aineero de ikusgarrien artean eta zergatik hau dena, zergatik ekintza desberrin hauek anorbait ba, ere ikusten genuenako, ba obrak hasi e, zirenean ba norbait ere e, de subidentziaren ildoa ba nahiko urria do pobrezela eta bestepik ere ikusten genuen harritzeko e, balemada ere ba obrak azten ziren toki askotan orendikan ere jendeak informaziorik etxuela, ez ez edo zo gutxi eta batez ere hiliburu hondietan ba ezela HTR narkago hori nabarmentzen ez ba eskualde batzuetan nabartzen ten hori guztiak eragin zuen ba, mugitu sortzea eta ekintza desberdinak egitea batzuk e, salaketa beste batzuk e, mobilizaziorena eta beste batzuk ba bizkat gaineragoak hasonge eta orduan e, tuluzeko ekintza baino lehen sokesan bezala egon ziren beste ekintza batzuk oso arrera ona euki zutenak ezta, jendearen artean. Aldi guzti guzti guzti aipatu aiotako batzuk, naiz eta laburki izan? Bai, bueno, e, bila desango dut, e, lemiziko gintza, tonostiko gasu, neroazienda bulegoak e, okupatzea izan zen, premizkatea orteztena egiteko, ondoren eh sefilia te kampaña bileteetan billeteetan ba euskaldun egiteak e, zenbak ostatuko zitegun salatzen den e, bat segilio kampaña segenuen eta berore ba izan dira ba e, ibaiak e, berde sinatugintuneekoak eh? horrekin azkenean oihartzena bat zen diozu eta htxeteren gaia maigainan jartzen dutzu, ba, denorak egunez, ba, politiko, klase politikoak, ba, eztabaida ukatu egin du, propaganda hutsa egiten du, eta gainera, ba, obrak azion doren e, erabateko ba, izintasuna gorren egi dute atzeteren inguruan, horrean nolako egintzak nolako egintzak nolako egiterez, e, e, ikus gorretasun horrekin, batzeteren gaia, eta atzetek dakarren guztia, ba, akuziroen... E, kutsatzea, arrobien sorkuntza, elektromanetismoa, bueno, mila ekoa denok pixka bat ezagutunetugun bandorio elarri horiek, ba, azalaren hartzeko eta margarian hartzeko ekin dira ez. U, ibaiaren tindatea bezala, edo eumila multa e, autuetan hartzarena, esan ez ba ze koste izanen duen hartzetek e, euskaldu Edo, e, bai, e, osasunetxeetan e, pankarta handia esartzea, aksionikoa erdizan dira beratinada ba, e, bat egitea, guta, zer gizumaz, peratina jari eta guta, posmila, guta, marbila, peratina, taolako gintzak. ikoste dugu direla, ekintzak, irudimentzuak, edo nor parte hartzen aldu, ekintza oietan, eta azkenean lortzen dute informazioa zabaltzeko helburua, ez da gorka? Horria estaba eran la xiguba obrak hasi ziren garaietan, ba ekintza oso onak egin zirela, ez? onak eta lezobidentzia, pues e, lurren okupazioa, eh baserrietan eh lotze batzuetan ba ez da? ezta? Ba, Bakintza oso onak, baina azkenean errepresio handia ekartzen zutenak e, eta askotan eh ohiartzu bideateko gutxi zutenak, ez? Orain guk esaten genuen. Eh, koste personala handia duten ekintzak dira eta gero benetan bizartean eztabaida ez hasiteren bai aurkaka aurka hartzeko, aurka ba benetan ohartzun gutxiegi ez pertsonalki dakarri erreprestjoagatik, ezta. Da. Orduan goazen, ba ekintza hauek kukatu bade eta ekintza hauek e, zea potentzatu potenttatsuz ere, ba ere pestelako ekintzak ebitera, ezta. Ba iriburuetan Edo, olako egin za ikusgarri horiekin, basta bai da maireainan harteko. Basongi, eta guazen orain, Tulu zera, e, oa zaroaren ogeita saspian, euregon zineten, e, hor biltzen ziren Pirineoko eskualde guztietako presidenteak, haien artean Jolanda Barzina, Nafarroako presidentea berak hartzen hartu behar bai zuen aurten eh, Pirineo talde hoietako, lan talde hoietako lehendakaritza. Eh, Kontatzen aldi guzuz, zer erabaki behar zen bilera horretan, favorez Gorka? Bai, ba, esan, esan dutun bete leixen, ba, Espainia aldeko, ba, lau autonomi erkidego gok osatzen dute ZTP edo eh, komunitze trabajo de los Pirineos o lan eh, komunitatea, Horren daude e, Euskadi, Nafarroa, Aragoa eta Katalunia. Gero e, Frantziar e, aldetik ba, han departamentu gaudera, gira autonomiak, departamentu gaudera, Bakitaniakoa, Militik Gine, eta Katalunia eren aldean dagoela ezakitzen den e, e, izen zehazta, baina, bueno, Iru dira, eta gero Andorra bera ere daude, ez. Eta noraitz ere hau bi urtero berritzen den e, presidenzia da, eta bizkauta ba e, turismoa, eh arteko ezagutza, ezkuntzen inguruko gauzak daiteen dituzte eta gero e, ba, bi urtero, ez, ba biltzen direnekoak, ba hartzen dute gai bat propio, ba, ez, eh gaitzagipean, ba biltzeko gaitzagipean. Eta urten gainera, ba handiko lerroak ziren, ez. Orduan eh gu eh 500 egon ginen aurreko egunean izan zen berrez abirandiko lerroen inguruko oztabaida hori, nahiko piskate jende gutxegoa zegoena, e, barkatu, e, noraitere jendeari iregita etzegoen lan, lan e, doitzaldi lantalde bat izan zen, eta hostegunean ja, mugu egon ginen egunean, piskatek irekiagoa zen eta bat zauden kateak, e, turismo inguruko jendea, eta piskat hori. Eta ze, ze azmoa dago Pirinoetarako, ze abiadurandiko lerroak egina dituzte hausia da eh, el proiektu herraldo iauek ere Pirineon bertan garatzea, ez da? Ba, joranda e, izan zuen ez da, e, Pirineoak e, barra irauri hautsi behar dugu lako zerbete esan zuen ez? Barra irauri hautsi behar dugu, uh -huh. alako jendearen dako, desarroista utxar direnen dako, Ba, natura behendako esportatzeko, soilik esportatzeko, eta errabiltzeko ba, gauza den aldean ez, ba, hori ikusten duzu ez, jaberak e, inkontzintekik jaten duena, ez? barrera bada eta barrera bia utxibar dugu, eta hor daude txeteliniak, ba, ba, hemen izango zen e, irungoa, Nafarrokoak e, haipatzen zuen ez, e, e, batxe Nafarroekin e, lotzeko autobia, e, aragoien e, egin dute ikustuen tunelak orain e, Zaragozak nahi zuen bardu parako eh, HTren inguruan baina izangoenuke ba, ja, ba merkantzien nudoa bilakatzea eta belin altzik pasatzea eta Kataluniak ere ba badu bere bere HTren, za? Horik ere ba jende orendako azkenean eh, klase politika u zementerekin, porlanderiekin, lotura konstruktorekin, ba lotura astu duten kende bada eta huendako ba obra publikoa beraiendako onura dira za. Horrela, orduan orain inguruan itsirma zuten eta zehazki HT linean inguruan e, batuzeko ko, konferentzia horretan. Beraz Pirineo beraientzako izan daitezke beraien negozietarako ostopo bat, ezta? Bai, hori gusten da pizka batez, ba Pirineoa edo edozein edozein mendi edo, zein, edo, zein, edo zein, mendido, baso ez ikusten duguna farban oso oso arditzu gala ez, bardeak, ba, ez dakit e, parke naturala diren, eta eta bomba apotazioen etuzte aldiro, gero hori hemen, e, iruina ondoan antxoainen, ba, jertzituaren e, kuartel badago, eta horreintze berri, ezkaba e, ba, ez dakit e, parke naturala, bestitzu nahi gantzare baina bertan dagoen, e, jertzituaren e, tiro kampua edo ere ba, onartu egin dute, ezta, horren dela urte gutxi bat zuiztun ezkaberdia e, erretzuten, horako tiro saiakera batean, eta ere bauzten diote, ezta. Orduan hauen dako, ba, bai, e, beraien negozioen dako ezten diren gauzta egiten dituzte, eta soberan dituzten tokietan, ba, ba parke naturala sortzen dituzte, edo horakoak, ez? Eta, ba, batean, ba, beraien e, proiektu batean e, zerbait eraguzten badimadie, ito izen kasuan, ez? zonas espeziales de protezion de abez, edo, egazkien e, babeserako zona bat e, inundatuko zutela idutzekin ikusen zutenean, ba aldatu zuten, ez da? Haudintzen Na, e, nacionaleak esan zuen, ez duzela legea e, atzera aldatu, eta laire, ba, urtegia hori dago eta eta zera, ez, e, babeserimu hori, ba, inundatuak, da? Hor duan, ba, baren jarra hori da, ez, legea gure gure neurua egiten dugu, eta horren berdin magarra dugula ba ba dugu edo esterira be eh sia e, e, aurrera egin ba e, berriz ere ba kastejonen egin zuten bezala ezta bigarren e, termikauri kastejonen erritik ba urrullegi zegoela jakinda egin zuten eta horren gutxi jakin dugu ba nafarroako zudiak ba diela, ez ez la legala termikari ikusiko dugu benetan gelitzen duten eta ere izten duten. Vale, Bagoazen berriro e, egun hartara tuluzen eta kontatu pizkabat e, bueno, dekintza denok ikusi, ikusi genuen uste dut e, milaka edo miloik kalagun ikusi bate duten mundu osoan zehar ziurazki eta bueno, ba, nola joan zen denagorka? Bai, ba, gure azmoa horri zen e, bertan sartzea, eta salaketa egitea gure helburua el, zen e, norbait ere konferentzia hori ETTA eta ZTEREN aurkako ekintza bat egitea eta salatzea orok bilutako jendea edo jendea edo klase politikoa, eta zalendakariak edo lendakari ordeak, edo hauen comunidad e, de er, e, autonomia ertizigoiotako horrezkarien aurrean, ba salatzea herritarren interesen gainetik, ba beraien interes partikularrak ba gultzatzen ari zirela, ezta. Eta Zalageta horren baitan, ba tartakadak emateren e, aukera e, eraman genuen, e, ez gero, ba, lortzeko, ez? Eta azkenean, ba, ba, oso ongi lortu genuen, ikusten da bideoan ez da, oso ongi lortzen dugula, baina menetan, ekinza oso zaila da ba, egitea, gainera, are gehiago, ba, urreza aurre duzun pertsona bati ba, tartakadak ematea oso zaila da, eta gu, ba, pixka bat, e, baunga eta eratzen, eta zalageta egiteko aukera izan genuen. Bueno, comentado código de bat, baina jendeari atentzia deitzen deitzen saioa detaila hori. Eh, nun eramaten zen itxosten tartak. Bai, hori segretu profesionala vale, da. Bere, vale, bere, bere. Vale. Eh, ez, ez, zaren mekopa ikusten delako, ba feature batzuetan. Eh, karteta lodi batzuetan eramaten mintuan, ezta. Normalean ekintza hauek kalean egiten dira, jendea jende ospe, claro, jende ospetxua da. Eh, normalean honako ba, ba zera, eh, zogudea, eh, eremu bat duten pertsoneekin egiten da. Orduan ohi juena zera da, autotik atera eta eraikinera sartzen adibidez direnean edo eraikinean barnean baitse egiteko tokira abiatzen diren eh, Tartze horietan ekintza eh, matea da, ez? Eh. Eta normalean ba geni hori oinez doa eta orduan atseptik, algotik eh, egiten dira gintzak, ez? Eh. hori ba, izan bezala 450 aurre izan zen. Eta eskerrak, bat pixka bat, e, Jolanda Barzina, e, itegin behar zuen ez, apuntiak begiratzen ari zen, ez zituen ikasiak sobrade, guru onduan ere gelik duzen momentu batean, hau bella ja, txaskarrio ez dela, edo, eh? ba Fatima deoberi irazkeri bat izan zion, nahi eh, eh, taulen eh, horria ez, eta, eta ez zinopatuz eh, zebilenean bat zantzuen ez, Ba, zinomelo ezo invento, tranquila, zinomelo ezo invento, ez? Eh? Baina, badirudi, ba, itsegin behar zuen ez, nahiko urdu edo ikasi gabe zuen, eta gu heizten garenean, guan bertan egondare, ba, horriak begiratzen jarraitzen du, eta botatzen dara bere gainera, ez? Eta horrek, horrek, horri esker, ba, ez zuen demorik izan erratzen nazeko. <hazen> bai, eta ondoren zer gertatu zen? ondoren haur ba, hurru arte oso ongidena eta ondoren ba ja gure akatzea da gure kritika ba, tartalariek ez genuen inundik ere uste e, elburua lortuta atxilotuak ba, e, izango ezkinela hori zen gureak ezar. Orduan ezgenuen pizka bat e, aurrikusi ze gerta zitekeen e, atxilotuak izan gabe bazki geltzen maginen ez. Ezgenuen aurrikusi eta orduan ba ezgenuen begiratu legalki zerotas zitekeen Eta besterik gabe, ba, ikusten denuzela bazkin batera botatzen gaituzte batzuk. Eta eskin horretan, e, ba, noraite, erretzen dituko ikustela uste genuen. Menioke, bota-bota e, eta -bota, atetik e, kampora botak ikusten, garajera, e, garajetara, autoen garajetara botak intuzten, eta hortik e, aktuen zore hartu eta gora ego Eta besteak, ba, besterik gabe, ezkeri gora botatzen duzten, eta horretu e, ginen, harrit dut, gile batzen eginen, nola atxilotzen atxilotzen, atxilotzen polizia giri, eta azkenean ba, alde ginen nuen, eta horrek gutziak ekarri duen, ba, noraite ere atxilotzen ezbazat zuzte ba, Kampuan, e, Espainian artean egindako hau zibatean, ba, duentzen nazionaleak, eskubidea omen du, edo, legeek, Espainia legeek garretzaten dute, ba, skubidea dute, ba, atxilotzeeko, e, ba, e, eta horretat duzen pixka bat. Bale, E, or, orduan, ordoan, bueno, va ba, libre ateratzen, baina Nafarroara iritsi bezain atzilotu sintusteten eta za zen ondoren. Bai, eh ba, ba, e, e, Foru Publikiakak zulutun dituen, hori tereu edo jardututen, zuten ba, Nafarro Arkidoko Foru Arkidegoko presidenta ba, erazutu omen genuelako E, Zea komisialdea edaman gintuzten, e, datu guztiak hartu, a, mila argatuki, mila gueia ja, edo hartu gint e, zizkibuten eta baita ADN edo Denea foroga gintzik guten nile mitzik guitzen nintzen, da, nintzen e, ukatu, eta nintzen eukatu eta arduan bere alazkatu ninduten or orion ondoren eta bai julio eta bai honek ibonek Uko gintzuten azira batean e, denea forogagiteari, eta duan e, esan zieten hori egin arte ba, zirela azker eta inkluso madrilera ramango zituztela e, pailaren aurrean. Horikusuta, Ibon, e, angagorotan ba, bertan e, egin zuen eta azker gertitzu zen, eta juliok hurrengo gunean ba, ez e, denea egitea meitzuelako, betzik eta agian e, madrilera eraman da, ba irudok eh berean egon ero, beharrean, bera bakarri modillera manda beste uzi bat zabalduko zitola beldur, ez? Basantzuena, ba, bueno, ba ni ere erringonut ez horrela, hidurak ibiliko gara, ba uzi berean, ez? Eta horren ondoren, pues eh, e, e, o eta 15 egunetara ba Madridera eramanditzen eh Pedras sepaliaren Bai, bueno, eh, haipatutakoaren inguruan, hori izan zen txantaia ez, nola baita esatea edo DNA egite, froga egiten duzue, edo ez da eten ateratzen, kontutan hartuz, ez da odetela derri gortuak, eh, froga hori egiten, ez da horka? Garo, ni momentu horretan, ez eh, da zen galetuzetenean, bueno, doain DNA froga imarko duzu, behimena eman mar, barruzu, eta garo, ni justa akoratu nintzen, iparra aldean, tipo bat, izun bat jarriziotela uko egiten ziolako, baina txuela eginez. Orrani pixat, garo, ni begiratunen dani, deni afroka zargatik. Oro esan zidaten beraiek. Ez ez, lege honen, pateren jartzen zuen ez, ba, 2000 artiko legeren bera, e, egin beharra duzu, soilik e, lapur eta txikia. E, ezakki ez urto hitzera bintzen zen ez, hor ba daude legalki urto, robo, holakoak. Zollik urto egoeretarako E, uko egin diezera duzu, baina beste kasuetarako ba, bai egin barruzu eta baina tentatua ba da eta bueno, hori izan zidaten eta nik egin duen eta gero uste dut, legalkiagian bai egin zezaketen, e, noraitere aitzakia zen ba, karpetetan erretutako dene afroga eta gizert, ba, balio ezteko, ez? Orduan nik egia esan da, ez dakit ere horrendik anere legalazten edo ez e, Julio, ez han zirun arabera beste kasu batzuetan, jende haukatu da, eta ez ari ez zer pasatu ez. Mm Horguan -hmm. hor beti daude, ez dakiteria esan da, e, abokatu, bat, abokatu batek gauza batez eten duzu beste batek beste bat, ez dakit ez dena den, gero joan sineten, pederazen aurrian e, deklaratzera, eta zein presioa ateraduzu e, deklarazio hortatekan, gorka? Bueno, ba, agurintzen ez dunelean zaude, Espaino lehen zaur batean, Eta gainera ba, justiziaren eh, aurrean ez, ez justizia ez da justizia bahitsiden edo pobre dendako. Orduan ba hor ja badago ba, mekanismo bat martxan, eh, gure atentatu larria bezala ezendatua dago. Horrak esan nahi du la urtetik lautetik ziurtetarako eh, Gartzela eskaera dagoela. E, ikusita e, zera, e, delito grabia dela ba fiskalak eskatu zituen eh salbuz eh barkatu kaudelarrezko neurri batzuk ba Espainiaren estadoetik ezin ateratzea pasaporteak kentzea eta aztero finantzea joaterena ez orduan pues fiskalak eh e, kaudelar e, eskartzen ditu larritasunagatik eta paileak ba normalean aintzatik hartzen ditu ba fiskalaren eskarea horiek ezta eta hartu zituen Eta sorain e, ikusi behar da, baztenean, Madridian epaitzen gaituzten, edo aukera dugun, orendikan ere bat urusen epaituak esateko. Bai, orduan, beraz, dena dago, redik, eh? dena den zu, esakanan bizizea horka, eta zer paitegira orkesto behar zea astero? Bani, txarri e, da, jaten behiz, e, zinatzena. Julio Iruñan eta Ibon Leston Bertan. Dena den, horrek nolabait lotzen zaitu, estaz, en asteru joan behar izatea, horrek esan nahi du ezin zarela mugitu nahiko zenuken bezala edo porretara edo, edo zingauza? Bai, bueno, oporretan balin bat zoaz, ba, ba, eh, enteratu bat zara, oporretan zauden eh, tokian, ba dagoen epaitegia uh -huh. eta etabisatu uh -huh. osea mugitu ze kez gainar barnean Vai. baina beti claro shamar duzu ater noan ze azterretan nun sinatu bar dut eta baibena eskatu bar dut eta informatu osea eres mugitu ze kez ke espainia dugun ehean ba espainiatik baina beti ere ba jakinda lemisiko gauza sinatzea dela ta badaz ba, pala ere sinatu ta aztu eta azterretan ez dela chulote harindulaman sakete eta hori bai, para, albietzik paralelera zingara joan, ez, ez jokaldun arretzela, bai, nire paralelera justu onera amagoztegun, balagunak, paralelera kontziren, eta nire hori geritu nintzen mugan berira, ez ez, ez, esaganan geritu nintzen nintzen joan. Bailako gautzak, ez da? Ba, bueno, bez, eh, onartzen duzun gauza dira, ba, militantezaren heinean, eta bat hori bat egiteko hartu genuen atletik. Bale, Gorka, ba, ez daki zerbait gehiago, esan nahiko zenukea? Be gabe esaan bat e, dagoen gauza bat ikerketa polizia latsa dela eta gero poliziak eraabagitzen duela e, ikertzen dueen arabera epaitegi batera eraman edo ez, eta hori nahiko zaila dugula eta tuen delito bat e, osa delito bat bargatu falta sa izango zen argian usun bat, eta azkenea amaen epatzen bat dituzte ba, ziurrenik e, gartzela zigorrazango dela nauzetik e, gora. beste gabe. Mala ere e, hortzen hortzego dela. Bale, Gorka. Ba, bueno, ba, zorionak egindako agatik. Eta ez dakitua, emendik kantzite erratiatik, gure desio oberenak haberen, zu iruentzako. Eta, bueno, espero dezagun e, gauzak e, ongi aterako direla. Azken finean zuek ez inori ez, inongo kalterik egin, bakarrik, erabaki oso latzak hartzen dituen politikari baten irudia, E, kaltetu zenuten, besterik ez eta zentzu horretan uste dut ba, jende askoren sustengoa daukaztutela eta beraz ba, bueno, espero dezagun gauzak ongi joango direla zuentzako animo handia eta aurrera Baiz, gero gaskotzu egin eh. vale, gorka, gero arte Baez, Agur Agur Gure. genukan dena ongi doa bestia eskunk taldearena eta entzuten genuen ere bai gorkaren ba, itzak tartalari famatuetako bat eta esaten zenuen bezala bea, ea <coughs> gauza kondo dijoazten joazten zeren eia esan tartabal botatzea gati kartzelera junalizatia ba ez daki ze peltxatu eta malgarria benetan bueno, e, izan dut e, tsziste bat eiteko tentazioa baina ez dut egin Ez dakit nahi bauzu egin, denbora gutxe gilitzen zegu hori, bai, hamar minutu txo. Esan behar nian, gorka obejero, famosan el mundu entero. Bada, bada, ez dakit mundu osoan zeharroa nien Euskal Herrian, eta egual izenan gatik esain beste, bai, tartalari <risa> deitu ezkero, seguro jendia jakingo dula nortasari garen. Pues horren eh, or, arira daukatemen serio demoniok berria, berrian iratzitakoa, eta da, bueno, tarteiburuz, tartazari buruz, eta hola dio. Pedrodra Sepaile kalera erabakita zeita bederatzi urte arteko kartzelai gorra jaso dezakete Barzina presidenteari, tartak bota zizkioten hiru lagunek autoritatearen aurkako atentatua egiteagatik. Serio demonioko ikerketa taldeak jakinduenez, politika berri baten asmaketa asmenta izan liteke. Oso litekeena da gourko hautezkundeen ondotik, Madrilen PPEC agintzea, eta rasoiren alderdia hainbat birmolbiltak prestatzen ari da etaren amaiera dela eta kasu itzgoko kausal finari. Hauzitegi nazionalak terrorismo delitu ez arduratzeari utzi eta gozogintza gintza lege hausteak hartuko ditu bere gain. Aldaketa laguntzeko PP lege antitartista prestatzen ari da. Ala ber, ala ber, Guardia Zibilean tarta jortitzaieta aldeak Arkitu eta de unitate berezi bat sortuko dute. Tarten aurkako radar talde azkarra tarta. <risa> Aurki egin lezake lehen operazioa Euskal Herrian, Iruineko taberna gozotegi kate ezaguna, ezagunaren aurkako sareka litzateke. Herriko Taberna, herriko taberna homonimoekin lotura deuki dezakelelakoan prestatua, barregarria litzateke baineta, mugitu irukideen aurkako bide gabekeria negargarria ezbalitz, tarten ausiarik iratxadario. Eta arena, maieraren ondotik, Euskal Herrian zabal, daiteke enbortizkeriari gabeko desobedientzia zibilleko mugimenduari bidea izteko alegin usteale, ustelarena hain zuzen ere. Ozen naiko zutabe ona, eh? ona, ona, zerio demonioarena. Eta lehiatak. Herri mugimenduaren irratzaio. Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. Antxeta media.info Antxeta irratia. Belaunaldi olorentzako komunikabideak. Bona bea, ba, den minutu gutxi gelditzen zaizkugu saio hau amaitzeko, Eta ez daki zerbait gehiago komentatu nahi zenuen, o zerbait pres duzu nortikan, edo nola dihoan urteko asken saio honen asuntua. Bueno, baurrera doa, amaitzar gaude, baina nagean, bueno, hemen ditut beti bezala, prentza... Ez, eh, aipatuko ez duzu egunkari horren rekorteak ez? Eh, ez duzu, nire, rekorte, Bari da. Eta, bueno, ba, aipatuko ez batzuk, eta... Bai baldimo hmm. komentatu? Zoongi. Bueno, le da visi lasai egoteko, esan behar diegu. Lasai, ez daite zilla es daite zela jaularitzak, uste du, eh e, mozkinak eh ez dute inongo eraginarik izango atzeten. Bueno, ordu denak atxetea, lasai eta HTA rekorta kegone da. Hasartu HTA egongo da. Bueno. eta diru guztia Bert, Ara Juan Goda, haber gastatu barbada dena Orida. eta ospitaletan ez erre eta Orisa. irakaskuntzan estare, baina abiadurandiko trena izango dugu. Hori da. Pentzat. Izango dugu, dugu, dugu, dugu. edo ez daki, ez dake, hori ere beste misterio bada, baina jarraituko dutela lanekin, hori seguro. seguro, iaia seguro, sigurresen diote, uste dutela, ba bueno, jendea lasai egoteko dena den, ba, beste dato aipagarri bat eskapatzen zaie Esten dut eskapatzen zeren benetan lotxgarria da golako disimulori gabe botatzea egunkari baten lehenengo horri batean, eta dio horrela bi, e, gazteiz Bilbo lerroan soilik. E, urte honetan berrehunta berrogeita hamar milioi euro gastatu dute jadanik, eta horrek supsatztzen du fomento, iragarritakoaren bikoitza. Eta, amaitu gabe dago. Noski, amaitu gabe, bai, bai, bai. Uain arte egin duten abakarrik. Mm Hor, -hmm. gastatu dute iragarritakoaren bikoitza. Gertatzen dena, olako zenbakiak azpiegituren e, e, azpigituretan gastatutako dako diruko aipatzen ditugunean ni galtzen naiz. Ez dakitzen madiru den hori. Berrunda, berrogeitam zen bat desan duzu? Berrunda, Berrunda milioi euro. Eur. Auskal Boa, asko. <laughs> asko segur. Eh? asko, bai, bai, bai, bai. Tasioraskske eh olako olako kopur diro kopuru batekin, bai, imaginatu, ez? Zen batein bertxo egingo egiten al ziren beste Gauza batzuetan. Mitxiko dizut be aipatzen Azken eh asuntoa, ze badut aipamen txiki bat egiteko ere bai. Bueno, asken asuntza zen, ba egonkariaren beste non baiten esaten duela, ba estatuko beste tramo batzuk E, ez esez nahi dute hemengo Euskal Herriko tramoa egingo dela beste estatuko hainbat tramo batzuen lepo. Beraz, horrek esez nahi du beste tramo batzuk ez gera daitezke egin baina hemengoa zigurtatuta. Ziur ziur, esan bezalaieran abiadura handiko trena egiten seiatuuko direla. Eta gean gertatuko da Galizian bezala inauguratu berri dute tramo bat, baina ez dakite erabilpena izango duen ala ez. Hor dago, hor dago Konten galiziarra bera entramoakin Oize Bueno, beha, baurtarraia bedratzia Negongo bera hemen berriz, orain oporrak Txingurriotxak eta arriotxak Oporra kurrengo bihazteetan Oize Eta nina inu, naipa hemen batein e, Zerikusia ez duena gure saioarekin bai bueno, bai antxetirratiarekin, azken, dela aste bat gutxi gora bera, ba, silozibeko gazte bat hil zen emberetzi urterekin, eta asteburu hontan ba, silozibeko beste gazte bat, e, ba, zeiz tripua, e, kotxiz tripua izan du, eta omen komandago, beraz, e, gungo gorra, ba, lagunen txat, eta silozibeko jende guztian txat, eta, bueno, ba, emendikan, e, ba, esarkada bat, bat e, bidealinean guzti gehi, eta... Oixe, ba, animo, animo pila, silozibeko, jende guztiari, eta bigazte hauen familiei. Eta horresekin hain e, baitzen dugu gaurkoa? Bai, orduan zu klimoi, e, kristi hau jai hauek ere ospatzen dituzu. Ospatu gaurko, ba, no, ez? Gaborna bai. Zuke sal ospatzen. <risa> <risa> ez. <Yes. risa> ah, seguro bai, txikusiko dugu. Jai hartzen dut, baina ospatu ez dut. Ospatu. Urtarrian bederatzean esango izutea ospatu duzu negunen bat edo ez. Itzein dugu berriz hemen urren gurtian. Bueno, Bea, ementxe utziko dugu eta, ba, hoxe, jarriko dugu bizigera bestia kuraiarena eta silo zibeko kide guzti deikatua. Bueno, Bea, aio. Bueno, aio. Berta berrión.